Розпися, поїдемо назад. домовились. Зарані про таке треба домовлятися. Може б я і не поїхав до твоїх цих козаків. Ти ж ні про що не допитувався, а все лиш про гроші. Гроші ти одержав, а це безплатно. Добре мені безплатно. Обіцяють по морді з'їздити, бурмотів Зазуля. Але розмова помогла. В зашматківці він був як шовковий. Сподобався навіть матері. Отже ж чоловік пошти, вишепотіла вона мені про Зозулю. Сопе та їсть, та дякує, сопе та дякує. Каже, у великих чинах був, а тебе оце привіз, бо поважає. Який же ж чоловік, щоб таку далеч везти за саме поважання. Чи хто і бачив таке? Ніхто не бачив, ніхто, мамо, сміявся я з маминою далебі, не з козацької наївності. Братика свого я не впізнав. Тілом він і далі лишався дрібненький, далеко до могутності роду смєннів, зате голос йому з хлоп'ячого вже переламувався на крихкий басок, а дух уже ставав нестримніший і невпокореніший за голос, і дух це здивував, а тоді й налякав мене. Пізно вночі, коли вже порозходилися гості, Зозуля влігся спати, а мама порилася з посудом. Я повів Марка в хомишину леваду, тоді до попового ставка на білі стежки, що химерно викреслювали в темряві згадковий багатогранник колишньої садиби Вороновських. Все колишнє, все втрачене, все вмерле, але й живе, коли живемо ми на цій землі, над цими водами – під цими деревами і підвічними травневими зорями, що в найбільших темнощах золотять наші лиця, наближаючи нас до боїв, здається, ми тоді більше мовчали, ніж говорили. Принаймні Марко зовсім не рвався до слова. Промовляв тільки я за правом старшого брата, за правом свого досвіду і своїх страждань кривавих, за правом тисячоліття, яке я отримав у спадок у усіх сміянів. Та чи ж міг тепер перекласти на худенькі маркові плечі? Бентежила мене ще одна обставина. По той бік балки повз, яку ми йшли, по лого здіймалося темне пустирище, де колись стояла хата діда Филофія, а біля неї по весні біло цвіли баргамоти. Ті самі баргамоти, між гріховно-ароматними плодами яких далекою літньою ночі я блукав засліплений жагою і соромом. Марко не міг знати ні про ту далеку, власне моби, і не ніч, ні про Ольку, ні про ще одну ніч на каменоломні, але сором спалахнув мені таким потужним вогнем, що я не зміг здобутися не те, що на слово, а навіть на якийсь звук». Тверді білі стрижки поволі заспокоїли мою озбурену душу. Була в них якась таємнича магія. Плилися вони в темряві, мов загадкові письмена, полишені нам далекими предками, найдавнішими предками, самою праісторією. Ось це село виникало і щазало безслідно, народжувалося і вмирало, вимурювалося голодом і палилося, як зовсім недавно в 41-му і в 43-му роках і щоразу здавалося, ніби вже і не зосталося ніяких знаків і ніякої пам'яті. Все заростало травою, будячим, чагарями, та досить було з'явитися одній-двом людинам, поставити сякий-такий прихисток від негоди, тоді збудувати кілька хаток, безладно розкиданих у холодному мертвому просторі, як одразу між тими кволими вогниками життя, мовби виходячи з-під землі, пролягали оці вічні стежки, не знати, ким і коли протоптані. А враження було таке, ніби їх протоптували навіть у вже не з цього, а з того боку землі, посилаючи нам свої нагадування, веління і заповіти. Поїхати з рідних місць однаково, що вмерти, Безкінечно довгі роки я був на війні і вмирав там, а тут умирало моє рідне село. І все тут умирало. І коли я повернувся, то пережив, може, те саме, що мій тисячолітній двійник, який бачив руйнування київських соборів, починаючи з часів Батиєвого нашестя аж до.